malas ten a zona de cantar e bailar ven a callo fría leiro hai dúas pedras dacento unha é pra namorar outra pra carne no tempo ai la la la Bueno, pues ahora tócanos falar con, con Marinha. Ah, sí. Sí, vamos a la FOZ, me parece que... Ah, bueno, sí. Hay un establecimiento que se titula Saborea Mondoñedo. Es otro día, falamos con mai de esta persona con ah. la que, que vamos a hablar. Chámase Carla Pérez. Y ahora tócanos a ti. Saborea claro? Mondoñedo. Carla, muy buenas tardes, Carla. Hola, muy buenas tardes de vida, moitas gracias por atendernos eh, felicitaciones por ese sabore a moitas gracias teño entendido que, ademais despois de estar moito tempo sí. ahí, uh, traballando para que todos, toda a xente poida disfrutar deses produtos de, de primeira calidad de, mm -hmm. eh, como xe dixemos a súa mãe de gourmet, sí, pues de gourmet. que agora amplías o horario e ao mesmo tempo pues estás pois pues, atendendo todas as solicitudes para poder degustar a gastronomía galega, ¿no? Claro, exactamente, hay que atender todas las solicitudes, ahora vamos arrancar o brao, eh bueno, ahora hay que estar ya a tope. Sí, sí. Sí, pero... eh, porque estás en Foz, ¿no? Sí, estoy en Foz. Cerca ah, en de playa. Eh en frente a playa, ¿no? Ahí. Y sí, da na... rapadoira unha rapadoira, Te, teño, onde me fun bañar máis dunha vez. Tem, temos, sí. en, temos entendido que os, os vosos produtos, bueno, os produtos que escolles para ofrecer aos, aos clientes son sí. eso, gourmet, pero uh, a, vi, vimos un, un letrero que dice a mellor empanada de Galicia, feita en sí. forno de leña. Sí, señor. Bueno, sí, pero, por suposto. O sea, que todos os galegos poden achegar, hai que técnica chegarse a Foz para poder degustar a, a empanada ah. de, bacala, de bacalao, de bacallau, de bonito, de zamburiñas, de pulpo, eh, sí. ese ese mapura é es do que pida o cliente, non? Sí, si, sí, do que pida, porque temos unha amplia gama de, vamos, de empanadas para escoller, que aí podes escoller casi o que se queira. Uh -huh. Bueno, é do que do que máis vos solicitan que é Pois pues mira, o que máis desvelicita cando ven a xente aquí a coir é que seña un producto galego de calidade. <risos> Visitan as persoas de todas as partes de España, entón o que buscan é, digamos, sempre nos dicen aquí que en Galicia se come moi ben. <risos> entón o que buscan é coir un poquinho dese producto para poder levar de agasallo ah. pues, aos familiares, aos amigos, sí, sí, para que sí. proben tamén pues, as deliciascas que contamos. Claro. Mm. Ou seja, ademais do, dos produtos de, de, de proximidade tamén te tendes produtos doces, non? Como, por exemplo, a tarta de Mondoñedo ou, ou a Larbeira ou, ou, ou algúns outros que... O unhas madalenas tamén. Sí, sí, de todo, de todo. De de todo, todo. Mira, hoxe mesmo fixamos unha mesa doce hmm. como xa chegaba o fin de semana fixamos unha mesa doce. Hmm. entonces aí fomos eh, añadindo todas esas cousas de repostería típica galega uh -huh. e contamos tal vez con unhas rapazes daqui de Ribadeu que acaba Acaban de abrir un taller, fai pouquinho, un obradoiro, e elas artesanas, ah. brownies de chocolate, oh. galletas, fan un montón de cousas. entonces xe fixamos unha mesa doce para que puderan tamén os clientes pues, degustar diferentes cousas. De... Bueno, pues, aquí da zona, que tamén se fan, o mismo no momento na mañá acababan de llevar as cousas recién feitas. Xa, sí. ah. Foi, si, si. que a estas horas tiñamos que tere un café con leche estás, <risa> estás nos derretindo a boca sí, porque é a hora. hora da merenda e entón eso está para poder é que dulce non me gusta <risa> no, a mí na me boca encanta. non te gusta na boca do outro pois si, pois si de verdade que é un placer e unha honra e ao mesmo tempo unha uh, satisfacción comprobar sí. que precisamente vos poñedes todo o cariño. Ademais acompañades quando a xente leva os seus produtos, levano cunha bolsiña especial, eh, sí, específica sí. Co, co nome de Saborea Mondoñedo. Sí, porque para non é moi importante a presentación, que vai a todo xa, sí. a, o sea, o gusto acompaña, pero a vista, os ollos o que fan tamén é moi Tambén. importante. Entonces, se primeiro chegamento, ao que logo vas a probar, para non ser imprescindible. entonces que vai ben presentadiño que se vai para un regalo, sí. diga, ah, pois pues aquí ven algo de calidad, aquí ven algo de Galicia. Mm. Hombre. Bueno, eh, que... eh, tendes unha página, non? Sí, exactamente. Temos unha página web onde pues, calquera persoa pode comprar pues, todas esas cousas que, que nos temos. E que esa página é httpw.saboreamondoñedo.com Exacto. Uh -huh. sí, sí. Viños, e aí hai viños, elícores, patés, e conservas, pan, empanadas, legumbres e frutos secos, queixos, ver verduras, sí. embutidos e queixos. Bueno, o que yo, yo, yo, se non hai aí algunha cousa, seguro que, te, que se vos la solicitan, vós buscades sí, a persoana. non hai problema. Pues buscades. da no, a... páxina web é poder chegar tamén a todo o mundo, xente que igual, pois pues, veranea por exemplo aquí en Foz, pero logo o resto do ano pois pues, está na súa residencia habitual sí. e non pode, eh, por pues, eso os produtos galegos pois unha forma rápida que eh... nada, en un día ou dos días xa pode estar ahí ese sí, ese sí. producto que mm. lo xa para para uh -huh. disfrutar dele Claro que sí Porque, cosa... Aparte de eso tamén tides outros como podían ser recordos, non? Alguna cousinha destas de cativas que se, que se pon ai que sí. un pouco pois, non sei, na nevero, un xaveiro, un tin mm. Non vamos un paso máis alá trabajamos con unha rapaza moi especial que eh, chama-se Xogo de Fios. É ah. unha rapaza invidente que fai todo co tacto, fai ah. fios. Oh, entón, fai os, o barco de foz típico que está na entrada de foz, sí. fai no todo ela coa man, co, co manco, tacto. Oh, ostras. Entón, en, fai en tablas de madeira ou en platos do pulpo, ah, ah, todos ese, fai todos eses debuxos o sea, e recordos para... Miró. Pois, acordareime, que que ir, claro. acordareime do barco porque... teremos, teremos que ir a visitar sí, sí, sí. Ese lugar eh, el Seguro que o millor tamén Disfrutar de este tamén, da, da, da vila de Foz sí. De verdade, Carla Que te agradecemos moitísimo eh, Que te deseamos moitísimo éxito ne, Nese traballo tan importante Que Gabarse donoso Eso. Pois sí, é, ter en conta tamén que facer aquí unha defensa a favor do pequeno comercio que agora estáse perdendo porque sí. está moi en boga as grandes superficies, pero sí. hai que apostar tamén polo pequeniño comercio sí. e pola atención personalizada, que iso tamén é moi importante, Hombre, falar co cliente. Tome, entonces, moi ben, moi sí, sí. ben, moi ben. Sí. Bueno, día a día, así. Pois, pues, Nora Boa, outra vez, Carla, eh, xa temos o teu contacto e intentaremos falar contigo en outro momento. moi si ben me... cando queirades. Eh, moito éxito, a, a ver se si no verán vamos por aí. Que teñas moitísimo pues éxito e eh, convidados. Estar. que teñen moitísimo éxito, hasta logo vale, moitas gracias, chao vamos con música ¿no?